Az emberek, mondta a kis herceg, gyors vonatokon kölődnek, de már nem tudják, mit keresnek. Erre elkezdenek ágálni, és csak forognak körbe-körbe, aztán még hozzátette. Nem éri meg. A kút, amit találtunk, nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba ásott lyukak. Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút hol falunak nyoma sem volt, úgyhogy azt hittem, káprázik a szemem. Nem furcsa? mondta a kis herceg. Minden készen van, csiga vödör kötél. Nevetett, megfogta a kötelet, megmozgatta a csigát. A csiga csikorgott, mint egy öreg szélkakas, ha hosszú szünet után fölébred a szél. Hallod? mondta a kis herceg. a kutat? Ő meg énekel. Nem akartam, hogy megerőltesse magát. haj majd én, mondtam. Neked ez túl nehéz. Lassan fölvontam a vödret a káváig. Ráállítottam a kávára jó szilárdan. Fülemben még tartott a csiga éneke. A vödörben még remegett a víz, és benne láttam, ott remegett a nap. Éppen erről a vízre szomjazom, mondta a kis herceg, adj innom. Egyszerre megértettem, hogy mit keresett. Ajkához emeltem a vödröt, huny szemmel Olyan volt ez, mint egy ünnep. Ez a víz más volt, több volt talnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom kifeszített erejéből. Olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot, a karácsonyfa fénye, az éjféli mise zenéje, meg a mosolyok varázsa. Nálatok, mondta a kis herceg, az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek,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 Én is ittam Megkönnyebbültem tőle Mikor a nap fölkel mész színe van a homoknak Most ennek a méh színnek is örültem Miért is ért utol aztán a szenvedés Meg kell tartanod amit ígértél Mondta Szelíden a kis herceg És már újra ott ült mellettem Mit ígértem? tudod, szájkosorat a bárányomnak, hiszen felelős vagyok a virágomért. Előszedtem a zsebemből a rajzaimat, a kis herceg rájuk pillantott, és elnevette magát. <gül> Ó, a majom kenyérfáid, mondta, mint a káposztafejek, ugyan. Pedig olyan büszke voltam a majom A rókád meg a fülei inkább, mint a szarvak volnának, meg aztán túl nagyok is. És megint nevetett. Igazságtalan vagy, barátocskám. Megmondtam, hogy nem tudok egyebet rajzolni, mint nyitott, meg csukott óriás kígyót. Hmm. Semmi hiba, mondta. A gyerekek megértik. Rajzoltam hát egy szájkosarat, és elszorult a szívem, ahogy átnyújtottam neki. Neked valami titkos terved van, nem felelt, azt mondta. Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Majd némi szünet után, egészen közel ide, elpirult. És engem, magam sem tudom miért, elfogott valami sötét szomorúság. Egyszerre fölötlött bennem egy kérdés. Akkor hát, egy hete, reggel, amikor megismertelek, nem csak úgy véletlenül kószáltál itt, egy szál egyedül, ezer mérföldre minden lakott helytől, oda akartál visszamenni, ahová leestél. A kis herceg újra elpirult. Én pedig habozva hozzátettem. Csak nem az évforduló miatt. A kis herceg még jobban elpirult felelni, nem felelt a kérdéseimre, de ha valaki elpirul, az ugye azt jelenti, hogy igen. Ó, mondtam neki, attól félek. Azt felelte. Neked most dolgoznod kell, vissza kell menned a gépethez, itt várlak majd, gyere vissza holnap este. Én azonban nyugtalan maradtam, eszembe jutott a róka. Aki hagyja, hogy megszelidítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele.